Slavosovia 167 -a, a celor desăvârșiți către Domnul Iisus Hristos Aleluia! slavă ți Doamne Hristos, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă smerenia ta ne-ai când fericiți cei săraci cu Duhul, calor este împărăția cerurilor. În bolțile bisericii inimii noastre ai rostit. Aleluia! slavă ți Doamne Hristos, Te iubim și îți mulțumim! Fiindcă pocăința cu lacrimi ne-ai Când fericiți cei ce plâng, ca aceea se vor mângia în urechile cugetului nostru l-ai grăit. Aleluia, slavă ție, Doamne, isteristoase, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă blândețea în sufletul nostru să-l și-a găsit. Când pentru fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul, pământul trupului nostru l-ai înnoit. Aleluia, slavă doamnei Doamne, Isui Istose, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în cumpana cugetului dreptatea ta ne-ai dăruit, când fericiți cei ce frămândești însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura din cer, am auzit. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Isui Istose, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă milostenia ne-ai dăruit, când prin porunca, fericiți cei milostivi. Ca aceea se vor milui, rândul la ta nedescoperit. Aliluia slavăție, Doamnei Seiștasi, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu curăția ochiului conștiinței ne-ai dărit, prin, prin porunca fericiște cei curați cu inima, ca aceea vor vedea pe Dumnezeu de păcate ne curățit. Aliluia slavăție, Doamnei Seiștasi, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta în inima noastră a poposit. Când prin porunca, fericiți făcătorii de pace ca cei a fiul Noi de O se vor chema, ai rostit, și când chipul tău cel duhovnicesc ne-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, Doamne, să te iubim și îți mulțumim, fiindcă în noastră la tine ai suit, când porunca, fericiți cei prigoniți pentru deptate, ca lor este împărăția cerurilor, am împlinit-o, iar tu, Tatălui Ceresc și îngerilor săi, ne-ai mărturisit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă să-ți aducem roadă de lungă răbdare ai poruncit. Când fericit veți fi, când vă vor ocărâ, și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea, toate cu înțelepciunile ai dăruit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mărgăritarul credinței în inimă l-am primit. Când porunca ta, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, ai rostit și Duhul Bunei Credințe în noi a rodit, de aceea cuvântul, fericită este sluga pe care o va găsi făcând așa l-am împlinit.